Kepa Akixo, Sigor, eh, gurekin dugu, egun hon. Egun hon. Eta miarritzeko belevu etxe ederumtan gira, barnean txartuta eta kanpoan argita malima gira, hemen ilunetan argunt, eh? Bai, ilunean eh, azaltzen gira hemen, eta mm, iluna baita euskal mitologian eh, zutabe indartzonetako bat. Argia eta ilunaren... Elkarbizi hori oso oso eh, garrantzia handiakoak dira biak eta hortaz dena dena tintatua da belttzeez eta pixkat alegoria bat. Erakusketa honek ez du bat telerepokazio ez universitarioa eta ez antropologikoa ez, E, da bidai euskal mitologiaren barnean, bidai poetiko bat. Berroi Tamar Milagorteko bidai poetiko bat e, kontatzen dugu hemen. Azten gira ilunean, iluntasun sakonenean. Euskal Norte e, eguna espaita zen eguna barrakin, baina iluna barrakin. Eguzkia ilunean galtzen denean. Horazten da, behamuna. Eta hori kontatu nahiko genuke. Eh? Eta hemen ikusten dituzon lehen da biziko eskulturak. Dira lurrez eginak, goikoetxaren e, ateliarrean eginak nituen. Eta um, ikusten duzu, badira kinu batzuk. Betik, janteku du e, parietal artean, e, parietal... E, Munduan beti erakusten digute e, saldiak eta hotxuak eta e, zenbet lioie eta olako gauzak, baina horiek dira, agertzen dira egun tikan e, bia hiru egun tikan irua, irua izango da. Beste denak eta guk ez ditugu ikusten, bai tira oso espektakularrak, gaienetan kinuak dira. Eta ez, antropologoak, eta paleontologoak, eta ez dakite guztiz zertaz ari diren, joiek, baino, nik hortarako eman ditut hemen, kinu batzuk, jakin arazteko nola mundu hori haien artean ulertzen zuten zertzen, eta hortikan atziko ziren nila zigurazko. Mundua pentsatzen duten nari izen amanez. Eta ze e, mundu monta pentsatzen zuten, ze bildurrak zituzten, eta horiek, gausagozio horiek, ziurazki, izena zierabat, izkuntza zierabat, e, agertzen zen. Eta hor da, beraz, uh, lehen uh, obrash hartzen gilarik hori da. Keinu horiek. Hulertu ala ez, behintzat, sartzen uh, gira du, ingurumen bat. Eskali erratean gira lako, behintzat ezagun proto euskera bat dela. <laughs> Errangabe doa. Bai, bai. Ba. <laughs> Bo, eta errandu uh, poetikoa zela azela ikusgar, ba, ba, ba, erakusketa, olerkia hori delako. bat, eta olerki asko dira paretan, eta, ba, eta um, etortzen denari, em, Nik eh, Konsellio ematen diot eh, poema horiek hemen dira irakurtzeko eta uste dut, espero dut eh, laguntzen gaitutela eh, bidai osoa eta hemen diren obrak hobeto eh, ikusteko, hobeto sakontzeko, hobekiago bidai hori laguntzeko eginak dira poema hauek. Nahi nizuen erran eta, su... bo, zubatak mo, izuz, modernitatean bizizira eta hauek QR dut dira eta hor eh, plazten bali mahu zuzule telefonoa ekin, e, badituzu zure maurikorrean, erakusketaren, e, nik erratan duten zenbait gauza, e, badira irudiak, badira filmak, badira ostak istuak, ez da gizte respaitut zegoen lau egiratu. Ez da Berdin, uh, lau lego, lehen lehen lehen lehen ekin, bizi izan ginen, harimaren ondoan kino, marka eta marraskiz, bete genuen isilaren bihotza. Hemen hasten da erakosketa, eskultura haundionekin, eguzkilore bat da. Eta zuk badakitzu, nola, gure irratiko denak badakitzu, zer den eguzkilorea. Eguzkilorea, ategainetikan kentzen denean, zulo bat usten du, hiltz batekin lotua abeita, eta kentzen denean, zulo bat ekel da, zulo bitartez, ikusten aldugu, ikusiko duzu, Begiratzen baldin baduzu, zulo ontatikan ikusiko dituzu, urronean gurutze handi bat, gure mitologiak momentu batez egiten baidu topo kristautasunekin. Eta Elkar bisiko dira denbor baina kontatuko ditu berandako. Eguzki lore egiten duzoarik enzulek ez dute ikusten baina arbol baten zati handi bat da, ez da eguzki lore bat. E, hemen hau bai da zuhaitz baten zati e, handi bat, piezaza handi bat bat ditu hiruronkia geino, baino eguzkiloretaz mintzoari da Eeguzkiloreen ekazizio bat da. Baina bai, zati ahondi bat da, eta, <laughs> ez du, eguzki e lore nitsura ahondirik, hankala, alatari, pixkarat, e, eta nun baito da. E, eta segidan, hau ahondia da, gero ikusten dugu, eskultura txiki-txiki bat, aterpe bat da. Aterpe txikia a eh? Aterpe txiki-a, bai, bentzat eh, revokazioa, haiekeria aterpe txiki-etan biziziren, Beti pentsatu izan dugu, gure Euskal Herrian ikusten ditugu gaurko e, etxeak, e, Lapurdin, Nafarran, da ola, beti olakoak izan dirala eta baina oso berriak dira. Milak aurtez, e, hemen gure Euskal Herria eginduen, e, egindituen jende e, bizi ziren alako aterpetan. Horren evokazio txiki bat da, hor beste bat, handiagoa diagoa, askobea un dia asko baina hemen bizigirat denok. Lur gainean bizi zure etxea hemen dago, Baina urtez eta urtez, azpian bizi izan dira. Azpietan, aterpetan. Beste gauza bat, nahiko konizuka meneran, Euskalduan ez zant, e, sutabe indartzuena mitologian da, egu izen hori, egu. Eta egu da, frantsesak errango lutege, lob. Egu agertzen denean mundua xuribeltzez bakarrik guzten alda. Ez da hoa indikan koloreik. Koloreak etortzen dira, abek, logo, logo. Etortzen dira, berandusoago. Eta horregatik, hemen nik tintatu ditut paretatan, esker eskuin, bada hemen denboraren bidea, erdian, eta esker eskuin badituzu, bai eskulturak eta bai pinturak Parietal munduan, lehen erzaten izun bezala, beti animaliak eta hola agertzen dira. Eta ez sekula, iakin, no, ez dakit zergatik, ez dituzten, lehen da agertzen direnak, beltz eta xurritasun hortan, egu momentu hortan, dira mendiaren paretak. Zergatik ez dituzte sekula tintatu, haien kobatan eta hola, den aterpetan, alako gauzarik. Estute sekula ez marrazkitu. es suaitzik, ez mendirik, ez paretei, ingurumena, estute batere batere erabili eh, simbolikoki haien binduetan. Da, ni nek hori eman dut hemen eh, gure... Egia, ongi irudikatzen dola, azkenean, gauak, kanpoan pasatzen erik izan, da goizian, bendi hori ben iratzerzen kusten erik? dena. Lendabizko harriak, xurieak baidira, eta agertzen dira. Lendabizzi piztzen diren lekuak dira munduan. Gure paisaian bentzat. Ez betire gogu zietan, baina gure gure ingurumenean, bai hori agertzen da zeidan. Hor bat dituzu eskultura txiki batzuk, iliuneko eskultura hori bezalakoa. Hor baduzu duzu ilargia, guri begira eta guk ilargia begiratzen zen dugun bezala. Hor beste bat bat duzu, eta hau ere etxe bat da, baina oainekan iluna erregia agertzen ari zaigu, baina mundu hori da. Kristautasunakin elkartzen elkar gira, eta kristautasunak zu izan du egidan azkopio bezala mundua kolores kontatzea xuri beltzeez baino. eta hasi zaigu mundua kolores kontatzen. Horretik batituugu gainindikan zenbait kinu mitologiatik heldu diranak eta ja gurutze batzuk eta sartzen dira kristautasuna nahar da. Gestautasuna dena den ere oinagitu zen eh, mitologian, emengo ditureta? Hori da, mitureta? hori da, eta hori kostean duzu gurutsa. handi bat, eh, bat ditu lauren da ez dakitzen batkilo. inguruan oaino badira mitologiako hilargiaren bidaia, gaueko kinuak eguzkiaren bidaia eta beste aterbe bat. Kasik? Kasik du okabe gainean garela eta horiak bai. gilo bat sortzen da. Hore, bai, bai, bai. Eta gainera, han, e, parretan ikusten duzu, argazka hundi bat, eta nola egu etortzen zaigun. Eh? Bitsoria hundi horiekim, etortzen zaigu, horiek ere. Hori baita, euskal mitologian, eguneroko itxarropena bizia berri hasten da euskaldunentzat ez baita bat ere kosmogoniarik ezta kreasionerik ezta kreatoreriki ezta esto nor ignor ke gain mundua beti da eta betiko gauza bakarra da eguneroko itxaropen hori da eta gero nekon gerran Eh, lehen dabeiziko itzaldia klodela batek e egin zuela. Bigarrena, ez dakit zegunetan dan baina, nahi duen agatxamaten aldu biharrizeko zit, Bigarrena da oso eh, jakintzu interesgarri bat, Emmanuel Guy, eta bera da arte parietalarei buruz eh, bizon interesgarrienetako bat, jakintzu bat. Eta hiru erren itzaldia, Luisien etxezarretak egiten du hilaren bukaeran. Da, bera, hizkuntzari buruz, eta daak ez dute, zenbatea leheno, da, zenbate da kontzatzaile zora Hori da. Hortaz, jendea, etor dezala, ez bakarrik erakuskatiak guztiara, baina itzaldioiek entzutera, izi garria beratzak bai dira. Eta bai, gehitzen zaizkia erakuskatari. Bami lehizkertzi da? Zuri. <gülüyor>